Soare purtător de lumină, Sfeșnii cu strălucire de aur, Sfințește, curățește pe cei ce este pomenirea ta cea dumnezeiască, Că se înfricoșează toți strigănții așa, Bucură-te, cu luminii cele neapuse, Bucură-te, unde nematerialnic foc, Bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, Bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi. Bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al drepților, Bucură-te de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor. Bucură-te cărmaci prea lumina celor ce înnoată. Bucură-te hrănitor prea al celor flămânzi. Bucură-te stea mai luminată decât soarele. Bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, Bucură-te, de daruri înțelepților, Bucură-te, ajutătorul celor lipsiți, Bucură-te, înainte, mergătorule. Bu. Chi să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune. A Ai ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și ai înmulțit pe pământ darul din destul sfinte. Și toate le a luminat cu dumnezeiască cunoștință, pentru aceea cântăm lui Dumnezeu așa, aleluia, Oh! Tău fiua menilor prorocule cinstită mâna ta, când s-a tins să boteze pe Domnul și s-a umfricoșat, și cântare Dumnezeiască cu bun alcătuire, sau s-a nevoit a cânta strigând către tine așa. Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al Lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctor iluminat al bolnavilor! Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii Lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al Lui Dumnezeu, Bucură-te, minunea minunilor, cu multă slăvire, Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire, Bucură-te, vas duhovnice spre-aluminat. Bucură-te, moara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților! Bucură-te, prea cinstite înainte, mergătorule! Buc cel Dumnezeie stăindu-ți-se, Ioane Prorocule. Irodiada purtându-l se minuna, Că n-a cunoscut de ce era mustrată. Și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, Iar ucenicii văzând a ta înguindu se s strigat lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia. Prorocule, când ai zis, nu sunt vrednic ca dezlega curelele de la picioarele celui ce vine după mine, s-au înfricoșat toți auzind aceasta, până când au văzut pe acela botezat, și cântând au strigat către tine unele ca acestea, Bucură-te, de mult preț, Bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, Bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, Bucură-te, arma cea nebiruită a credincioștilor, Bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor. Bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți! Bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor! Bucură-te, făclia cea prea a bisericii! Bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor! Bucură-te, Vindecătorul orbilor și al șchiopilor! Bucură-te, Piatră scumpă de mult preț! Bucură-te, Făclie mult luminoasă! Bucură-te, Preacinstite înainte, Mergătorule! Buc Acoperitor și folositor ca pe un turn de tărie te-a aflat lumea pe tine Ioane cel ce ești mai chestii de toți pământeni și de cât toți drepții și prea și și arhierei Că se spăimântează toți, cunoscându-ți viața ta cea nematerialnică, și de aceea cântă lui Dumnezeu, Aleluia, alilu.